Bereira zurekin pantzo hirigaraai eta uhearen bilatzeko miaketak egin nahi dira kanbo inguruetan. Sud minea izeneko enpresa bateek egin du galdea bederatzi egieterate luzatu nahiri dituzke bere guztieketak edominaketak altzu eza eta espeletak baia emanadute dute jadanik, be Sanru kanka uzapearen ikussmolia entzen dugu. Akitania, Poatu Xarrante, Limuzen, hau izanen da, Eri Alde Zabalena, gobernuak egin lugalde reformaren ondotik, hautezkundiak abenduan, emengo sozialistek egin zerrenda presentatu dute. Bidarte beti obretan, uraren kalitatearen ondotik, orai beste obra batzu eri lotzen dira, auto edo saturatzeari buru egiteko bereziki. Eta xalarekin bururatuko dugu berrizailau, miarritzeko Master's Pro leieketaren bigirren finala erdia jokatzen du gaur. Aroi kerrelerk zer diote, Katjalino. Aroi deja okaren dukula jaun eta jabe lanurik ez, aizego soa eta hogeita bost gradoko temperatura gaurko. Eta lehenik, bideko autoistripularia atzoa txaldian, baigori eta banka harteko bidean, autua bidetik aterada, ilumetrako eroriko batek ginez, gidaria, idurugoita amazazpiurteko gizona hilda, Michel Salaberi, zuen izena, biziki gizon implikatua eskualegiarentzat zat dute bere lagunek, txominiturbe gudari zenaren edo Felix Elikiniano gudari anarkistaren laguna zen eta lagunek dioten beti. Laguntza behar zuten gazteri, etxeak idikitzen zuen gizona zen e, Michel Salaberi zena, atzo hilden abarkatu autoiztripuan, uh, baigurri eta bankaren artian. Laniztripu lagia gertatu da ere atzoa txalea estapenian azparnen, teilatu batean lanian adizen berreoita amar bat urteko langile bat erorida, zurubietarik lekondar langilea irumetroko gorataxunetik buru gainien erorida, eta bayonako ospitalera teremana izan da zauri lagriarekena. Alberto Plazaola, preso arrastatudu atzo frances poliziak ziburun paura teremana izan da, de jauzitegiak erabakitzeko adu, libro utzi preso sartu edo espanjaratu koduen, euroak gindu atxiloketa galdera bat lusatu zuen espanjako justiziak, plazaolaren kontra, horreta razezagon jaskoa benduan, libratua izan zela xantia rospidelekin batera oitala urteko preso negi kondena bete onduan, orduan duan europarlegi diak diome zela, presu iragantzituen urteak kondatuak izan zitzazkon, baina nio den martxuan Espainiako ausitiki igorenak Frantzian bete kondena ez baliotzea erabaki zuen. Santiago Spide berriz presu ezagia izan bazen, Guardia Zibilak etzuen, Alberto Plazaola orduan bere etxea natseman, zibururati yesegina zuen, eta han gastatua elgretaratze bat eginda barda honen sustenguza. Eta badira kondenak eta gaitzespenak, arrestatzenen ondotik, izan dadin Bagoaz kolektiboak, etxeratel karteak edo eartxe baiak ikiten dutena, Bagoaz kolektiboak adibidez, frantzes gobernuaren jarrera gaitzestendu, dola egun batzuk Cristin Tobira entzun dugu presuen eskubide eta zmintzo, marra gorriak badira, ezin daerran alde batetik presuen eskubideak bermatuko direla urbilketa ipatuz eta bestetik atxiloko eta hau bururatu dio Bagoaz kolektiboak. Kanbo inguruetan uh, urrea ustiatzeko edo bilatzeko galdia egin du minea izeneko enpresaka. Oficialki ikergetarako galdea baizik ez bada ustiatzeko edo miatzeko sedia dute, jakin berda urrearen uh, miatzek, bilatzeak uh, sekulako kalteak eragiten ditu la inguramenaren aldetik. Permisaren galdearen eremuak muak, eunta ogoita 6 kilometra karatu eta behatzi erri biltzen ditu hainoa, kanbo, espeleta, altxu, itxasu, jatsu, larresoro, senperet Eta uste hitze, bi erriek erabakia hartu gubali madute, bestek informazioone gehiago, nahi dituzte, 20 amru, kan boko hausapez eta konxela duroko ga? Ya un mer ki adonan avi defavorab, c'est le mer de Haltsu, ya un mer ki adonan avi favorab, c'est le mer de Espelet. Haltsuko ezetza emandu. Ez pietakoak aldiz, baietza. Besteak, informazio gehiago galitentuzte prefetari, heien iritzia emanaintzin. Ulerzenut hau zapezak, interes horokorreko proiektu bat, ezin duela oztopatu edo trabatu. Baina hor, ez da interes horokorreko proiektu bat. Beraz, ez dugu ulerzen. Justuki, gustatuko liitzaiguke, informazio goi olortzea, baina administraziotik ez daukut erantzuten. Komprabiak... Là, comme ailleurs, on, a, on peut, un maire ne peut pas bloquer euh, une opération d'intérêt général, mais là, ce pas vraiment une opération d'intérêt général, donc on ne comprend pas très bien. Mais justement, on aurait aimé poser des questions au, euh, à l'administration si on avait pu les, les, les contacter. Eta erriko kontxeluak eien iritzia, irailaren amabia inzineman beharko dute, erabakitzeko almena prefetak soilike ez badu ere, erriko kontxeluan ikus moldeak eragina okan dezake, geroari begira. Zegolen roaiala, Frantziako Ekologia Ministroa eskolegian izanen da, ostira bere egutegiaren arabera, jirondan eta oskolegian iraganen du eguna, zehaztapen gehiago gori gabe. Baina dirudien ez, bai brana eskola bisitatzeko du unek baratze bat baitu. Ekologia ministroak proiektu berri bat abiatua du Baratzeak sortziarena eskoletan mila proiektuendako Deialdia Zabalduko du Eta alderdi sozialistak eskualdeko bosetarako zerrenda ezagutarazidu Eskualde begirako dako, Akitania, Potuxarant Eta limuzeneko president Gaia Berriz Alenruze izanenda Eta Pireno Atlantikoetako departamentuan aurkesten duen zerrenda burua berriz Bernard Ituri Biarnesa Habenduan iraganen diren bosetan, ogoitabat kontseilaria otatuko dira, departamento untan, eta sortu berriko, edo eskualde sortu berriko gambaraka, iuntalatona eta iru kontseilari ukanen ditu, departamento bakotxeko populakuntza inak ditu, kontseilari kopurua margatzen, handia santo maria bertzalea, bederatzi gerrentu doa, sozialisten zerrendan, Jose Luiz Aizpuru. Zondaiek lehen tokia, ematen diotan alene guzek, urtarilaren lehenetik sortuko den eskualde berriak irikitzen dituen aukeretaz, luze eta zabalmintzatu da. 100 milion biztanle ukanen ditu eskualde berriak, zazpirenda hogei kilometroko kostaldea, eta eun mila pertsona baino gehiagoako amar aglomerazio. Alere, hurbiltasuna nahiko lukatxeki. Agroalimentario arloan pundu amankamun hainitz badirela itortzen du eskualde berrian, kalitatearen biditek betiarre, Eta aeronautikan lehen eskualde dela akitania. Emplegua sortzea du erronka egungo presidenteak. Eur eskualdea, Nafarroari uh, irekitzeko prestagartu uh, da guze. Eta lurralde egiturak eta ekologia garapena eta garraioa ditu lehentasun tasun, hori narten abiedurantiko trena. Berna hiturri departamentuko zerrenda burua izanenda kampaina arduradun gure eskualdean, eta francio maitiaren desagertren zergatias dio jadanik irio mandatu eginak dituela eta berritze eta irekitze fase batean dela alderdi sozialista eta hor gaineratzen du ere La 4ème du du Basque du Pays Basque intérieur sera représenté donc par Andier Saint-Marie qui incarne aussi uh, be, les valeurs du, du du du Pays Basque les de l'agriculture de l'agriculture paysanne batasuneko botzera maila ohia bederatzigarren tokian doa departamentuko zerrendan. Erebica tous de Ritala 6 andie Sainte Marie en Tucson Nissan de la Gregomita Goshbiri Shaouane men dit que sous mes minutes gabet sourcier Kamar Goutitana. Escolegico trabaco sul Cheilida casu prefettura ne recibito a kegon motione va paushato codute sigreta bidarteko ondartzaren uraren kalitatea obetzeko behar ziren obrak bururatu ondoan, itxasbazteraren berre gokitzelanak abiatuko ditu erikoetxak orai autos saturatuara irubide nagusiak banatzen dute egia eta turizmoak duan garantzia kondutan harturik ahamoletze lanak ezinbestekoak direla iduritzen zaio Emanuel Alzuri hau zapesari intzaheta. Bidartera auto ziristeko pazientzia handia behar da batez ere udagaraian eta are gehiago ondartza inguruetan aparkatu nahi baldin bada. Plan berezi bat abiatu du bidarteko herriak Akitaniako itsasbazterrararen JIParekin batera, itsas beste itxura bat emaiteko. Honla, UAAB Errekaren kutsadura arazoa konpondu ondoan ibilgailuen arazoari aurre egin nahi dio Emanuel altzuri auzapezak. Itaz bazterreko Jak egin. Proiektu deialdia Ialdia eta horri esker burutu dugu proiektua. Praktikan emanen dugu orain iduritzen baitzaigu zaigu bidartarren bizia alda dezakegula, herrian beste gisa batez ibiltzea eskainiz. Jakin berda, hiru orbait handi ditu era bidartek, autobidea, trainbidea eta nazionala. Emeki-emeki ondartza Bazterreko aparkalekuak ustu nahi ditu beste garraio bide batzuk garatuz. Idi el baitako garraioak, baina nere bizikleta bide batera eki, sedo tren geldu berriz idekiz azken urteetan treina ez gehiago bidarten gelditu eta emeki-emeki aparkalekuak ordainduz izanen direla ere gehitu dute. Hortaz gain Itxas Bazterrean aurrentzat jokogune batera ikiko dute bidearen beste aldean kirolgunea izanenda eta barne aldera txartuz naturaguneak garatuko dituzte. Honela jendea itxasbazterrean metatu ordez, herrian zehar gehiago hedatzea espero dute. Proiektua onartua izan da, eta obrak 2008ko uda ondotik abiatuko dituzte. Pilotan eskerparetako eskuz kalariak amniagitzen izanen ditudo izan ditugu diadanik joan den arumatean, plaza berri Master's Pro lehiaketaren lehen final ardiekari, bengo etxalbizu elduden osteraleko finala indako saelkatu ziren, hola isola berroiz enkontra, berroiz kolpatu baitzen zortzia mazazpitan, eta arte hartuntan atik, biren finalerdia jokatuko da, xala subieta, iruro barriolaren artean, lusaz kolpatu egon onduan, xala ari da emekie emekie Zen, baina Nikaragarriko uda egiten ari daen irugoren kontra, zailadela uste du irzala behisala. Nik behizere asinaiz, pizkanaga pizkanaka eta espor edut ritmo hori hartu eta ongi etori. Joaren kontra jogatzeko behar da oso oso ongi egon, eta espero dut eta pizkanaga pizkanaka ritmo hori hartu eta maia odetona hartu ez. Bilpionetari oso oso eksperianzia hundiarekin dire ez eta bilak baiki ez maite dute jokatzen pero Euskat biziarekin, pero eta azkararekin, eta orduan ritmo hori ahontatzeko, pues, behar da, atopee honez, eta, eta bueno, guk ezperodugu aitorekin. Pues, gure ritmoa sartzea, posti behar dugu, eta gero ikusiko dugu, ez? Eta oso oso polita da, eta, eta bueno, esperdugu hori jendea etortzea, eta, eta gero aukten dene ustez, uh, bisintxo ere jotuko du, eta hori... Hori noia pimiento pizkat gehiago ematen du, ez? Eta neuzte interes interesa izango da, ez? Bera hori ikustera eta eta hori, bueno, ez? ez Esperu dugu gende asko etorzea eta eta jende disfrutatza Eta xala gaipatzen duen bisintxo hori, pimentoa biperra ekarriko duen bisintxo, bisintxo bilbao dugu, zen hain zin partidan hariko baita, urru, urru zolarekin, mendizabal, eta larri genaren kontra, ondotik azbiren finalerdia erran bezala, e, xala subieta, irurro barriolaren kontra, irabazleak ortsialian, bengo etxa albizuren kontra, eta besterik gabe goizberri saioarekin esekitzen dugu orai, zuekin, Kristof eta batik eta franziak eta resuma batuak Sirian ere dituzte operazioak. Hanzo Haulandek ezagutze egaldiak aipatu ditugu, arte untana asirik, elburua da da esen erasoak nundik abiatzen diren eta trebaketak nun egiten dituzten ikustea, bide beretik erresuma batuak jakinarazitu lehen bombadak daketak jadanik eginak dituztera, lugeko soldaduen igortzeko aukera baztehtuada da kotza, bestalde gauk bilkura parisen minorien defensaren inguruan irurogei errealde bilduko dira. Bruxelak boste hon euro aterako ditu laborari entzat Atzo bilduak ziren laborantza mirinstroak laborariak karikantzilerari protestana laguntza zuzena laborariunkituen erpentsatu da atera bide eskasha, sindikat gehienen ustez Barcelona ez da gehiago etxe independentista Horiek biltzen dituen AMI elkartearen zerrendatik atera da Podemos alderdiko adako lauda hauzapez behia eta bere alderdiak duegin izendapen oren kontra Kataluniako erien euneko irratu nahi eta emesortzia Ipar Irlandako gobernuan irarek ilako bilkurak ez estatuak Irako kide oien hilketen ondorioz sortu krisia politikoak kompon duarte ez da bilkurarik eginen eta Irlandako egepublikarekin egiten dituztenak ere bertan behera egonen dira